פרק ט"ז כשעבר יום השבת, מרים המגדלית ומרים אם יעקב ושלומית קנו סמים, כי התכוונו לבוא ולמשוח אותו. בראשון בשבוע, בבוקר השכם, באו אל הקבר עם זריכת השמש. אמרו זו אל זו, מי יגלול לנו את האבן מעל פתח הקבר? כאשר הביטו ראו כי האבן כבר נגללה, והיא גדולה מאוד. נכנסו לתוך הקבר, וראו בחור אחד יושב מימין, והוא לבוש גלימה לבנה. הן נדהמו. אמר להן, אל תבהל נא את ישוע הנוצרי הנצלב אתן מחפשות. הוא קם, ואיננו פה. הנה המקום שהניחוהו בו. ברם, לך נא ואגד נא לתלמידיו ולחיפה, והוא הולך לפניכם לגליל, שם תראו אותו כפי שאמר לכם. הן יצאו וברכו מן הקבר, כי רעדה ותדהמה אחזו בהן, ולא סיפרו דבר לאיש, מפני שפחדו. כאשר קם בבוקר, בראשון בשבוע, נראה בראשונה למרים המגדלית, אשר גרש ממנה שבעה שדים. היא הלכה וסיפרה לאנשים שהיו איתו לפני כן, והם מתאבלים ובוכים. כאשר שמעו שהוא חי ונראה אליה, לא האמינו. אחרי כן, נראה בדמות אחרת לשניים מהם, בעת שהלכו בדרכם לאחד הכפרים. הללו הלכו וסיפרו לאחרים, וגם להם לא האמינו. אחר כך נראה אל האחד עשר בהיותם מסובים לאכול. הוא גער בהם על חוסר אמונתם וכחות לבבם, מפני שלא האמינו לאלה שראו אותו אחרי קומו לתחייה. אמר להם, לכו אל כל העולם, והכריזו את הבשורה לכל הבריאה. המאמין ונטבל, גוושע, ומי שלא יאמין, יאשם. ואלה האותות אשר ילוו אל המאמינים. יגרשו שדים בשמי, ולשונות חדשות ידברו, ירימו נחשים, ואם ישתו רעל ממית, לא ינזקו. ידיהם ישימו על חולים, ויטב להם. לאחר שדיבר אליהם, נישא האדון השמיימה וישב לימין האלוהים. הם יצאו והכריזו את הבשורה בכל מקום, והאדון פעל עמהם ואישר את הדבר באותות שנלוו אליהם.